Saudara-saudari muslimah hari ini, hadirin sekalian rahimati Allah sekalian. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Dan pada waktu ini kita menyambung kuliah tafsir surah Taha membincangkan ayat yang ke-116 hingga berikutnya iaitu lafadz Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Wa idz lil malaikati isjudu li adama fa sajadu illa iblis aba. Fa ya adam in hadza 'aduwwul laka فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورد الجنة Wa 'asaa Adam rabbahu faghawa thumma jitabahu rabbuhu fataba 'alayhi wa hada Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Adam lalu mereka bersujud kecuali iblis dia menolak kemudian kami perintahkan kepada Adam semunyi iblis ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari syurga nanti kamu celaka sungguh ada jaminan untukmu di sana engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang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 Para ulama gramatika sekalian kata Ibnu Abiyati merujuk kepada Ibnu Abbas anhuma dia berkata seluruh ini telah kita bincangkan manusia ni namanya insan insan datang daripada ta'nasiyah ataupun nisyah yang wujud kepada lupa jadi bila Allah Subhanahu taala perkara yang disebut sebagai sujudnya malaikat kepada Nabi Adam ini menunjukkan kepada kemuliaan Laku yang kuliah lalu kita telah bincangkan beberapa tempat daripada al, al Karim Mengisahkan kedudukan mulianya manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menceritakan perkara ini banyak kali tujuh kali dalam Al Quran kerim kisah tentang sujudnya malaikat kepada Nabi Adam dan kebanyakan surah yang berkaitan dengan peristiwa ini adalah surah Makia kecuali surah Al Baqarah sahaja merupakan surah Madaniyah yang membahaskan tentang perintah sujud ini jadi tujuh, tujuh kali kisah sujud ini diulang-ulang dalam Al Quran Hikmahnya untuk menanamkan jiwa manusia bahawa manusia ini merupakan keturunan yang telah dimuliakan oleh Allah SWT Dia beri rezeki yang baik Dia beri kesempatan untuk melalui kawasan laut dan juga kawasan darat Jadi semua ini diulang Supaya manusia menyadari kemuliaan yang Allah berikan itu Akan luput kalau mereka tidak melaksanakan perintah Allah SWT Maka jadi mereka ini lebih teguk daripada binatang Jadi mereka ini seperti iblis yang dilanan oleh Allah SWT Para penjara yang dimuliakan Allah sekalian jadi perintah untuk sujud di sini menyebutkan kemuliaan terhadap Adam, penghormatan Allah Subhanahu Wa keutamaan yang diberikan kepada nabi yang mulia ini kepada manusia yang mulia, mulia ini melebihi kebanyakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Dulu kita telah bincang surah Sad, kita telah bincang surah Al-Araf, kita pernah bincang surah Al-Kahfi, ini antara ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah sujud. Jadi dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa menyebutkan penciptaan Adam ini dan dia memerintahkan kepada makhluk Agar sujud kepada Allah Subhanahu SWT Sebagai bentuk, satu bentuk penghormatan Ada di kalangan Para ulama' yang menjelaskan Sujud kepada makhluk tidak dibenarkan Tapi sujud di sini perintah hormat ke Allah Mumpama seperti kita Melalui kawasan yang ada trafik light Tuan-tuan lah, Larangan -tuan. untuk kita melalui kawasan tersebut Bila lampu merah bukan? Tiba-tiba yang ada di situ polis, polis trafik yang bertugas Lampu merah pun dia suruh kita jalan Ah ha, itu nak bagi sampel simple punya logik akal untuk kita faham. Kadang-kadang larangan tersebut terangkat dengan sebab islah hibut tashri' Allah Subhanahuwataala sendiri telah membenarkan perkara tersebut berlaku. Macamlah polis memberi kebenaran kepada seorang pengguna jalan raya untuk melaluinya sedangkan waktu itu lampu merah. Ini nak bagi mudah faham ya tuan-tuan dan -tuan muslimat sekalian. Tujuh Allahu alam bagaimana sujudnya. Sujud ihtiram ke? Sujud yang sebenar macam kita sujud nasalat ke? Para ulama bincang kapal nyaribah. Tak ada keperluan untuk kita uraikan lebih lanjut perkara ini. Jadi Allah SWT selalu menjelaskan pengusuhan iblis terhadap anak cucu keturunan Nabi Adam. Kerana mereka amat memusuri Nabi Adam. Kerana Allah telah meletakkan Nabi Adam di tempat yang lebih tinggi daripadanya. Fasal jadu ila iblis sahaba, Lalu semua malaikat sujud kecuali iblis dia menolak menolak artinya menyombongkan diri dekat sini Allah ingatkan kepada Nabi yang mulia ni faqulna ya adamu in hadha adu lak wa kami telah berfirman ya adam ini merupakan iblis musuh bagimu dan istrimu iaitu hawa fala yukhijannakuma min al jannah fatashqa jangan sekali-kali dia mampu mengeluarkan kamu di syurga ni nanti kamu celaka maksudnya hati-hatilah kamu jangan sampai melakukan Usaha, upaya inisiatif untuk mengeluarkan dari syurga dan akibatnya kamu akan mengalami kesusahan, kerusahan, kesengsaraan dalam mencari rezekimu Sebab di syurga ini kehidupannya terjamin sejahtera, enak, semua makanan terhidang tanpa sebarang bebanan dan tanpa sebarang kesulitan. Ini adalah peringatan Allah Subhanahuwataala kepada nabi yang mulia ini tentang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Perlu awak bincangkan dengan syaitan ini berjaya mengeluarkan kamu dari syurga sampai kamu menjadi orang yang celaka Kamu menderita Ini merupakan ayat yang memperincikan apa yang telah kita bincangkan pada kuliah yang terdahulu Ini sepintas selalu tentang kehidupan Nabi Adam Jadi Allah merintahkan kepada Muhammad SAW Dengan peringatannya Sujudlah kepada Adam sebagai sujud, sujud penghormatan tapi syaitan telah menolaknya Iblis telah pun merasakan dirinya lebih mulia Membangkang, enggan, patuh pada perintah Allah SWT itu Jadi tuan-tuan yang -tuan, berhati-hati yang dikasihkan sekarang Perawak Mengapa ayat di sini فَلَا يُخِرْجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى Jangan sampai syaitan itu Berjaya mengeluarkan kamu dari syurga Lalu kamu pun menderita. Tashqa digunakan untuk tunggal Padahal selain itu فَلَا يُخِرْجَنَكُمَا Walau khirjan aku mahu menunjuk kepada dua orang Kenapa di sini? Fata syukar Sebelum tu bentuk dua Tapi sekarang Berbentuk tunggal Jadi penggunaan bentuk tunggal ni Boleh jadi untuk Mempersamakan fasilah Fasilah ni makna akhir ayat Yang kita lihat daripada awal surah ni Ujungnya sama saja bunyinya Ni fasilah yang sama Walauqad ahidna ila adama min qablu fanasiya Walam najidlahu azmaa wa ha, iqulna lil malaikati isjudu li illa iblisa abaa faqulna ya adamu inna hadha aduwwul laka wa li zawjik wa la yukhrijannakuma minal jannati fatashqa ani bunyi fasilah sama fasilah maknanya akhir ayat bunyinya sama je semua walaupun quran ni bukannya seperti yang tertakluk pada kafia macam belajar dalam arut tapi hujungnya masyaallah Sajaannya, masyaallah, cantik sekali tafsirannya, penghujungnya, penggunaan perkataan semuanya bunyi, parademnya sama, contohnya merahmati dan dikasihlah sekiranya. Jadi ini adalah tafsiran sebagian ulama. Sebagai ulama yang lain memahaminya, ia khitab ini tertuju khusus kepada Nabi Adam sebagai seorang ketua keluarga, kerudukannya sebagai ketua keluarga. Dengan demikian ayat tersebut mengisyaratkan bahawa di atas bahawa seorang suami lah kewajipan memenuhi keperluan isteri dan anak-anak Isteri tidak berkewajipan payah mencari nafkah Sekalipun tidaklah dilarang baginya untuk membantu suami bekerja memenuhi keperluan level social Level living, living hidup pedang ini yang kosnya tinggi Pasal paso yang tinggi pada hari ini. Jadi tidaklah larang seorang isteri untuk mencari nafkah membantu utamanya di bandar-bandar besar untuk bekerja bersama-sama. Tidak ada masalah, tapi asasnya suami yang menanggung bebanan tersebut. Lalu Allah tujukan mesej ini kalau kita perhatikan dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini, fala yukrijanakum minal jannati fatashqa. Suami yang lebih menderita pada isteri. Ada kajian menunjukkan mengapa suami lebih cepat mati daripada isteri adalah kajian dibuat oleh di Bangladesh sebagai contohnya tuan-tuan dan -tuan muslimin Banyak kajian yang dibuat di mana-mana tempat di dunia biasanya orang lelaki mati lebih awal daripada isinya. Isi bertahan lama, lihat cucu-cicit yang berkembang biak masya Allah. Tapi suaminya telah tiada di sisi. Karena bebanan, stres itu lebih ke atas suami. tuan, -tuan yang ramati dan ikhlas sekalian. Mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala umur yang panjang dalam keberkatan. Sebagai contohnya Doa, Sayyiduna Anas Ibn Alik radiallahu anhu Allahumma akfir mali wa waladi wa si'li vidari wa barik li di Wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali wa gfili Ya Allah, perbanyakkanlah untukku zuriat dan hartaku, Luaskanlah rumahku, panjangkan umurku dengan keberkatan Panjangkan umurku dalam ketaatan Wa atil hayati ala ta'atika Berkatilah aku pada semua kurniaanmu kepadaku dan perbaikilah amalku dan terimalah taubatku ampunkan bagiku doa ni tuan-tuan tuan boleh perolehi daripada Facebook Ustaz Zahazan Muhammad telah saya publishkan di situ untuk tuan-tuan amalkan sebagai ijazah ilmiah insya Allah. satu amalan yang baik tuan-tuan mohonlah kepada Allah untuk dalam keberkatan bukannya dalam aksiat kepada Allah Subhanahu SWT jadi ayat ni pandangan kedua tafsiran kebanyakan para ulama' juga yang tidak kurang hebat mereka mengatakan Mesejnya ditujukan kepada Nabi Adam seorang Kerana di atas beban seorang suami lah Tanggungjawab untuk Mengisi keperluan keluarga Isteri, anak-anak dan kadang-kadang Ayah ibu pun masih lagi di atas Tanggungjawab si suami Perhatikan tuan-tuan Sebab kita kena menjawab tuhman ini kemukakan dikemuka kami musuh-musuh Islam Musuh Islam mengatakan mengapa orang laki dapat faraid lebih daripada perempuan jawapan kepada perkara seperti ini tuan-tuan boleh -tuan tuan -tuan lihat dalam kajian para ulama contohnya seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. Abdul Basid bin Abdul Rahman dalam bukunya bertajuk Keindahan Islam buku Keindahan Islam ini mengisahkan tentang jawapan-jawapan musuh Islam mereka kepada umat Islam jawapannya bagaimana yang telah dikumpulkan oleh para ulama seorang suami saya berhak bahkan bertanggungjawab untuk menjaga keluarga keluarga isinya kadang-kadang Isinya si anak-anaknya, ayah ibunya lagi, MasyaAllah allah Usanya tanggungjawab suami. Atas beban itu Allah SWT wa berikan kepadanya kelebihan dia sedekah faraid. Bagi orang perempuan tidak wajib untuk menjaga suaminya. Kalau menjaga suaminya Memberikan kepadanya wang itu membalih ihsan. Tapi kalau suami wajib untuk menyara keperluan isteri dan anak-anak. Maka inilah yang dikehendaki dalam konteks pandangan sesetengah para ulama. Tashqa ni wa tashqa difahami dalam erti payah gelisa dan lain-lain perkara yang berkaitan dengan penderitaan duniawi. Kerana jika kepayahan ini mencakupi penderitaan ukrawi tentulah Nabi Adam alaihi salam kelak mendapatinya di hari akhirat bila dia wafat. Bukankah kenyataan ni Nabi Adam ni baginda telah dikeluarkan dari disebabkan oleh pujukan iblis? Jadi, dari sini ancaman yang terbukti itu, hendaklah difahami terbatas pada kehidupan dunia, bukannya berlanjutan sampai ke akhirat. Jadi, ini dikuatkan lagi dengan, dengan ayat yang selanjutnya yang menghuraikan keperluan manusia dalam kehidupan dunia ini. Memang hidup di dunia ini tak terlepas daripada kesusahan dan kepayahan. Perkara yang tidak dapat, yang dia tidak akan menyentuh sama sekali kehidupan di akhirat Sebab orang di dunia ni bila dia susah Tapi dia taat pada Allah Kelak dia akan masuk syurga Satu hari di syurga Melebihi 1000 tahun di dunia Itu Sebab bila ditanyakan dia Fulan dulu kat dunia kau susah kan Jawapannya Tidak pernah Kerana dia sudah mendapat ni'mat yang pelbagai di akhirat Sebaliknya orang di dunia dahulu melakukan maksiat Hidup bergelombang dengan maksiat Walaupun gembira Artinya banyak, kehidupannya berpoya-poya, gembira, seronok. Tapi akhirat bila dimasuk, nak ditanyakah kepadanya, Fulan dahulu kat dunia kau bahagia kan? Tidaklah, tidak pernah. Dia menafikan. Kerana sehari di akhirat itu, lebih panjang daripada 100 tahun yang dihidup di dunia dahulu. Mohonlah pada Allah kan, tuan-tuan. Contohnya doa yang telah kita pelajari tadi. Doa Nabi SAW untuk Anas bin Malik. Umur panjang dalam berkat. Rezeki berganda-ganda. Mengusirkan benda yang sama dengan orang lain berjiran Memiliki kebun-kebun korma Tapi hasilnya lebih lumayan Tajari doa ni Bacalah dan tahajud kita Dalam sayat sunat duha yang kita kerjakan Dan dan bila kita tamat baca Al-Quran Karim Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita Kekuatan, kesihatan, keakhiratan, kekayaan Tidak bergantung kepada manusia Dan itulah nilai yang manusia yang terbaik di sisi Allah SWT Biar tiada pergantungan lain yang akan Kepada Allah SWT semata-mata Insyaallah kita akan lihat lagi perkakungan kuliah ke datang. Allahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabarakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.